Vi på Projekten vill önska er ett gott nytt år och sammanfatta året 2016. Och samtidigt kanske gå in lite på vad vi oss av 2017. Ja! Yes! <laughs> Vår första säsong... Är du nöjd, Max? Ja, jag hoppas för att vi har gått från klart till klart. <laughs> ja, jag tycker själv att man har utvecklats i alla fall. Mm, jag det. Men äh, man upptäcker lite hur, hur, hur ofta man använder vissa ord. Gudja, utnyttjning. Jag ser vissa. Uh, Uh, jag får ta ett exempel direkt här för in, innan jag glömmer bort vad det är jag ska säga. Ditten nu datten yeah. har jag hört att jag säger ganska ofta. Yeah. Och då har jag aldrig tänkt på innan. Jag satt och reflekterade över detta och så kom jag på liksom jag pairar. Jag hade en uh, lärare i uh, grafisk kommunikation. Mm -hmm. Som sa ditten, datten och dutten hela tiden. Mm. Så jag tror någonstans har hon printat in det i mitt huvud. Men detta var flera år sedan så jag fattar var varför det kommer upp nu. Du kokat ner det till en <laughs> essens. Men sen 200. vet man inte att jag kanske har sagt det flera gånger tidigare utan att tänka på det. Ja, jag vet inte. Nej <laughs> ja, men fan. Jag tillhör den skaran som... Inte är så förtjust att varken se mig själv eller höra mig själv. Mm. Men det har blivit bättre med detta. Ja, det känner jag så. <laughs> och jag hade, ju, jag hade ju noll erfarenhet av podcasting och hur innan du kom med detta förslaget. Men det jag som kom med detta förslaget? Ja, det var det. För jag hade tänkt mig mer ett, ett annat medium. Jag mer att Youtube-hållet då. Sådär. Precis. Ja. Alltså det var du som sålde mig på denna idén och ja, efter det så har jag fannt om jag börjat lyssna mer och mer på podcasts. Jag har lyssnat på en podcast innan bara lite halvt som halvt innan vi började med detta. Ja. Och nu lyssnar jag på säkert 5-6 stycken. Ja, okej. Hela tiden. Ja, och så många som är upplärda. har lyssnat i många år. Så det är kul att vara en del av mediet. <laughs> <laughs> och jag är helt grön nästan <laughs> när det gäller detta så jag hade, jag hade inte så mycket förväntningar på uh, jag hade inte så mycket koll överhuvudtaget när vi började liksom. men jag, hur ska jag detta gå till <laughs> men jag tyckte vi fick väl någorlunda grepp på hur vi skulle lägga upp det från första början ja. vi gjorde ju några ouppladdade test och sånt ju men ja, just det, inspelningar så... som var det för alltid. <laughs> övervägde vi att ha Marvel och DCs i ett samma avsnitt nej det vi, tänkte, vi tänkte dela upp det ju ja. men ju mer vi spelar in ju mer insåg vi att det skulle bli fyra-fem avsnitt ju mm. och ner det ganska tidigt ju. ja det var lite att börja hjärtat det med <laughs> ja faktiskt för tanken var ju att vi skulle spela in mellan 45-60 minuter per avsnitt mm men kommer ju ganska snabbt fram till att det blir ganska ofta mer. Ja, precis. Och ändå så sitter man och rätar sig varje gång. Fan, jag glömde dig jag glömde dig och glömde det och mm. Sen kan man sitta och tänka tvärtom istället. Fan, varför säger jag så? Yeah. Men jag hoppas vi blir ännu bättre till nästa säsong. Och det tror jag. Vi... Ja, för fan. Siktar på pops. <laughs> <laughs> Alex och Sigge får se upp. <laughs> Okej <Okay>. mm. <laughs> Jag tycker. jag Absolut. Uh, filmåret 2016 då. Mm. Uh, vad ska man säga? Yeah. Ja. Jag får ju säga att det var mycket skit Mycket bortgångar. Och året hade ju knappt börjat innan första bomben släpptes. David Bowie död, 69 år gammal. Det var en klump i magen man hörde på jobb Ja, det var en jävla smaka någon har överdrivit här han släppte ju en platta igår ja. han måste med Sen hinner du väl knappt det gå en vecka innan Alan Rickman går bort ja, precis. Det var så en sån så. Redan ja, där känner man nu räcker det Nu tar vi det lugnt där 2016 ja, det är, nej, Men nej Kul ska du inte ha det och detta jävla året bara fortsatte i samma var ju yep, för det var Gene Wilder och så. Känd på Mel Brooks filmer att säga ja, Richard Pryor samarbete möjligt Willy Wonka ja. och ja, jag är inget superfan av Gene Wilder men det är ändå liksom alltså, man uppväcks med han ju. Ja ja, naturligtvis. Så det är ju folk den satt emot men kom Ja, yes, så även George Gaines som hade, hade åldern inne liksom. Och alltså, ja, mycket var han uppe egentligen? han ja, blev nästan 99 år gammal. Ja, Commandant Lazard i poliskolan. Ja, precis. Fruktansvärt älskar jag älskar de filmerna. Mm. Och sen äh, även han, Anton Jeltsin från äh, de nya Star Trek-filmerna. 27, yeah. ja. 27 år. 26-27 år alltså. Det var en bilolyka, mm. och lycka. Och sen Robert Vaughn som med från Unkle. Ja, just det. Och eh, jag har inte hört så mycket på senare år han. Och sen eh, sista filmen eh, daterad med han är eh, Basketball med Oj. skaparna från South Park. Det är Park och Ja, precis. Oh, fan. Sen vet jag att inte något, något nytt verk med honom i. Nej. Men det var liksom så kort efter vi hade pratat om han. Han var ju med mm. i... Eh, Superman. Jag tror att Stålmannen går på kryptonit eller något sånt där. Ja. Yeah. Fick man så kjuta blängar om dagen också. George Michael bara pang borta. Ja. Uh, alltså så bara någon dag senare så är fan tyngsta för mig en del Carrie Fisher. Mm. Att det skulle uh, jag tänkte liksom alltså att nu, nu är det inte många dagar kvar. liksom Nu, nu räcker det. Nu räcker nu, det. nu går vi snart in i 2017. Ja. Uh. Nej. Mm. Då är ju precis är jag, inte med just länge. Alltså för ett så stort uppsving så. May Force Awakens, hon kommer att vara med i nästa Starz alltså. De ja. hoppades att de hade fått med henne i en vet du tredje. Jag <coughs> Vet du om hon uh, spelat färdigt sina scener? Det alltså? verkar så Man man bekräftat det på Lucasfilm. Men det verkade väl att ta med både henne och Luke i, in i den sista. Alltså, ja. Jag vet inte om de kommer att lösa det. De gjorde ju det med Tarkin uh, i Rogue One- så skulle... Uh, too liksom soon kan jag känna helg... att man skulle lösa det så. Va? Kanske lite too soon. Ja. Det skulle lite väl. Jag är kanske. Det tungt år 2016. Nästa år får luna sig lite grann. Ja uh, det tycker jag. Fan alltså. Remember the force will be with you. Always. Har det varit någon film som, som riktigt knockat egentligen? Jag tror, jag tror faktiskt Deadpool är mitt starkaste biobesök i år. Ja, det kom väl lite så från ingenstans. Kanske lite små hypead men sen blev du väldigt älskad. Ja, jag hade nog inga större förväntningar på dem. Alltså ja, förväntar mig att jag skulle bli underhållen, men kanske inte mycket mer än så. Men jag blev väldigt, väldigt, väldigt underhållen kan man säga. Mm. Sen har vi å andra hållet också, som Batman vs. Superman och Suicide Squad, som var otroligt hypade. Men sen blev det ja. besvikelse Inte helt dåligt för mig, äh. jag gillade båda, men... De har inga mästerverk. Jag ja jag tyckte oss gilla oss 2 Men det, ju mer man läste om det i efterhand så blir man kanske lite mer besiktad. Ja, mycket som en kan få sånt ja, Jag har inte sett de förlängda versionerna igen men man uh, kanske få fördjupa lite Stärker Men ja, uh, yeah. jag kommer tillbaka till den som jag har till hela jävla säsongen. Ghostbusters Av Paul Feig <laughs> Har du nämnt den innan? Nej. <laughs> <laughs> uh, är det ett botenskap? Ja, det är ett Det är nog den jag retar mig mest på. Men det är liksom allt runt omkring. Alltså. Det är klart att det finns, det finns hatare, framförallt när det är stora eller kultförklarade franchises vi diskuterar. Typ mm. som Transformers så ju detta faktiskt Ghostbusters liksom. Och då kommer liksom de värsta lowlifes fram och säger nej men det är jag kan inte klara, klara detta och bla bla bla. Mm. Och det är, klart att, det är klart som fan att de här kommentarerna som idioterna klickar ur sig inte är okej. Okay. Men filmbolaget och Paul Fig och deras mothugg Tyckte jag liksom, det var ett bättre. För då sa ju Paul Feig och de här att jag tycker du inte om den här filmen så är du en kvinnohatare. Jag tänkte att det var en massagenist. Liksom. Mm. Jag tänkte, tänkte jag liksom det är ju någonting som de skulle säga, de här lowliften som går och hatar kvinnor ju, som spår sig alla där ju. Mm. Det, tog, det, det tog bättre ju. Jag menar liksom ta då James Rawls som kom liksom, Nej, jag vägrar titta på denna Filmen av denna, denna, denna, denna anledningen. Det är ingenting med eh, nedrande i hans punkter att göra. Men ändå så blir han utpekad som kvinnohatare. Ja, det är väldigt lätt att göra. Men <laughs> lättaste vägen, nu bör man inte ta en diskussion. Just. Ja, jag, jag, jag, jag tycker att liksom, vill inte han säga den filmen av dessa anledningarna så låter han va? Mm. Hade han liksom sagt, jag tänker titta på den här filmen för att det är kvinnor som är Ghostbusters den gången. Då, då, kan han, då kan han förtjäna kritik. Men då säger han liksom att han är uppväxt med Ghostbusters han tycker att liksom, de skulle lämna det där. Mm. ja Låt han tycka så då. Men då blir det en jävla, jävla drej mot honom ju. Ja, det är tids toaljens <laughs> Ja, men jag menar då liksom. Ja, då är ju liksom den andra sidan som påstår sig vara påhoppad. Då är inte den sidan bättre. Det är det jag stör mig på. Och jag tyckte filmen var skit. Filmen var verkligen skit. Ska vi jämföra Paul Ficks andra verk. så, Jag, jag tror att både Bridesmaids och Spy är bättre. Ja det. det ska jag. Och jag tycker, de är, jag tycker att de är överskattade filmer. Big två faktiskt. Ja, Men Gospastors var steget sämre. Och egentligen hade jag inte brutit mig. Förutom att de går ut och säger liksom att du och så om du inte tycker om den här filmen. Det kommer väldigt mycket om presidentvalet. Att det är pajkastning istället. Ja, precis. Istället för att inse att vi kanske inte har gjort en bra film. Mm. Och det har de inte gjort heller. Och, och det finns tydligen en förliggande version av den här filmen också. När oh. de visar liksom de här dansstegen som blir bortklippta i bioversionen. Dansstegen. Ja, okay. yeah, Chris Hemsworth han får hela polisstyrkan och USAs armé att dansa på Times Square. Mm -hmm, det är som en film. Ja. Mm -hmm. yeah. Det är fruktansvärt. Alltså. Det är när man får reda på liksom allt bakom, alltså hur den här Amy Pascal har liksom tagit bort Ivan Reitman som skulle säga de första ghostbusters filmerna. Mm. Alltså det här spelet bakom. Det blir man bara ännu mer sur. Såna här <laughs> i Hollywood. Så den, här, den filmen jag återkommer jag tycker ganska ofta, bara för att, bara för all paykasting. Nu går en icke favorit <laughs> Men när vi blickar framåt då. Mm. Vad har vi så fram emot. Jag ser först och främst fram emot Assassin's Creed. Ja, just det. Jag har spelat spelen, jag älskar äh, storyn till de här spelen. Mm. Och det var så alltså lite så liksom precis som med Warcraft att, åh, oh, detta hade varit så jävla häftigt att se på film. Och då kommer det också. Det är som följd fält av då Nej, tror jag inte. det var ju planerat redan innan mm. Warcraft-filmen kom ut, så det det tror jag inte, men uh, den kan bli bra och den kan också bli skit givetvis, men... Den har Michael Fassbender. Ja, yeah, det, det är ju lovande, mm. för den är en riktigt bra skådisk. Yeah. Och även Marion Cotillard. Yeah. Så när den den jag ser fram emot jag vet inte om du har också Nej. några... Något som jag ser fram emot. Jag yeah. väldigt really, över 20 år, sen kommer en uppföljare till Trainspotting, som jag lämnar av Ewan McGregor's genombrott i regi av Danny Boyle. Det är väl det gamla gänget som är tillbaka. De som överlevde. Robert Carlyle. Robert Carlyle, ja. ja. Mm. Och gänget. Sen har vi ju en ny King Kong. Alltså. Kong Skull Island. Ja, den, den är jag lite mer skeptisk till faktiskt. Mm. Men jag, jag, blir, jag, har aldrig, jag har aldrig blivit klok på Wall när jag heter gärna, är, kring denna filmen. För, först att jag detta som en spin-off. Att det inte skulle handla om King Kong utan bara om Skull, Skull Island. liksom Ja, men det, det är väl gäng-oppar, det är inte bara Kong som är sista. Nej, det kan jag vet inte. Varför får man så uppskalat i tre då? Ja, men det får du säga i de andra filmerna också. Han ja. kan inte vara den enda i sin. Nej, precis. Han kan vara den sista, men uh, inte den enda i man Jag är inte. Lite oklart story det men. Ja. Det känns som en film som kommer att brasa på. Det är det bli en liten film. Transformers 5 har jag också sett fram emot men efter att ha sett 3 eller nu som kommit ut så är jag lite lite mer skeptisk. det kaka på kaka Nej, <laughs> jag, jag, jag är inte nödvändigtvis. Ja, eller är det rena men... <laughs> ja, det är det Nej, men alltså Nu är det liksom att nu ska tror jag det är Kungater och Mörlin var med på en turn också. Det ska vara Riddare och ja. Michael Bay och europeisk historia har jag inte så höga förväntningar på. <laughs> nu kan vi koppla till uh, Guy Ritchies kommande film på Tom Ridda, King Arthur ja, Legend of the Sword det, Där har kommit ut en tre låse väl. Ja, jag det jag. Så, Charlie Hannam som King Arthur Ja, Det verkar Ja, det är, det är så lite sånt. Ja, men p 5 Sherlock Holmes väldigt effektivt, den kanske göra det med mejltida Ja. Det var, lite, det var lite så när jag sa trailern att fan, den, den verkligen häftig men sen är det lite så allt häftigare att jag kan få mig i trailerna. Mm, men man vet de är Guy Ritchie, han är starkt där <laughs> med 70-90-talet. Lock, Stock and 2, Barrels och sen Snatch och sen kunde det en massa filmer som inte, följde glöms som följde glömskan han var ja. gifte sig med Madonna och sådär. <laughs> sen kom han tillbaka då det, kom, så. Ja, det är den, den bästa bilden jag, jag har ju När han regisserar Madonna Som ligger och håglar på stranden Med sin motspelare Jag vet inte hur många gånger Guy Ritchie står och skriker Cut, cut, cut mm -hmm. så, nej. <laughs> <Det är> inte <laughs> Jag vet inte fan <laughs> ja, men, Kan vara bra Ja, kan det kan gå som mest Så vi har ofta det ogörd oss. Ja. Där är jag lite så. Luke Evans som spelar Gaston. Jag tycker att han har rätt kroppsbyggnad för att spela Gaston. Alltså han... ja, ja. Vem ser ut så jag, verkligen? Jag, ja, precis. Alltså, ja, han... Då <laughs> skulle man ha sagt att uh, hejsledningen som spelar Mountain i... <laughs> ja. Eller Arnold. <laughs> Men visst, han ska, ju, han ska ju gärna se trevlig ut också. Visst, det gör ju Luke Evans. Han ser trevlig ut. Så ja, det kan gå en För han är, han, är, han är en bra så alltså, Det är ingen tvekan om saken. Sen var jag inte riktigt svåll på utseendet på uh, uh, ojuret eller? Nej. För uh, IF Disney, den tecknade versionen så är han det är lite bok, det är lite lejon mm. och lite sådär men jag tycker det är mer bok mer bara hår ja, det känns som det här lejon lejonbiten har glömts bort i den versionen mm. känns det ja. som, jag vet inte jag kanske köper det bättre när jag väl ser filmen men det var min liksom, första... Ja, precis. men uppväxt med en bild. Ja, precis. Och att han lite, kanske lite smalare i ansiktet jämfört med den gamla tecknade versionen. Ja. Här hade kanske varit bättre att ta in Juan uh, <laughs> Ja, jag tänkte precis på det faktiskt. Uh, vi har även uppföljare i form av uh, Guardians of the Galaxy inte 2. Alien Covenant, där vi återvänder till Billy Scots... Mm. Universum, Ny Pirates of the Caribbean Ja just det War of the Planet of the Apes ja, oh, ja. Jag har sett uh, trailer till nu, så uh, Woody Harrison ser ganska badass ut i den filmen ja, så? Ja. Jag har inte sett trailer Det mm, ja, ser väldigt olycksbådande ut för ja. Ja, ja, ja, Jag älskar de här nya Aperna's Planet-filmerna ja, ja, ja. ja. Jag undrar bara vad det, den hemska svenska titeln ska bli Oh Jesus Re Evolution Det <laughs> uh, kommer säkert att heta Apernas planet Apernas plan, planet krig <laughs> okay. Det var något sån jävla dumt Apernas krig Kriget om Apernas planet hade varit Den bästa Ja. Yeah. Yeah. Men uh, jag tror inte De kommer att göra det hållet Med tanke på att de har släppt det helt och hållet I de andra filmerna <laughs> Vilka är man du Alien Covenant Ja det var så lite så ja För Prometheus var ju inte riktigt Så super Hade sina stunder men lite grann. Ja alltså, Det kan vara för att man satt lite i det här eh, Gamla aliens styrket men var lite fast i det mm. Och så försökte han ändra lite där Det är detta som är men direkt de Nu går vi in på elen här Ja de kanske jag vet faktiskt inte det blir spännande att se i alla fall. Yeah, uh, vilka var det med då? Guardians of the Galaxy. Just det. Uh, den nya trailern som kom ut blev ganska peptid. Jag gillar den nya Groot. Eller Groot Junior som de kallar han. Tror jag. Yeah. Men den trailer vi såg igår på by. Den var gammal. Ja. Yeah. <laughs> det finns en som du där du får säga mer av Groot när han pratar. Mm. We are Groot. Så jag om det är Wind Diesel som är i farten igen Nej, kan det det jag, får, jag får kolla upp Jag var ju inte så jättebegejstrad i det första mm -hmm. den, den gick ju an, den un underhöll och allting Men humorn tyckte att jag var riktigt full på plats på samma sätt wow. Den tilltänkte Comic Relief tyckte att jag var så rolig utan mer tragisk Alltså Rocket. Ja, Reddit Cupboard. Nej, nej, jag tyckte inte det. Mm. <laughs> Groot. Jag tyckte jag var den största comic relief faktiskt. Mm. Det här var rätt kul att ta in Vin Diesel för en. Ja, jag typat faktiskt. <laughs> Men jag tror han ville verkligen göra en Marvel-film. Något att kunde visa för barnen. Nej, <clears throat> ja, det är det säkert. Jag tror att äh, barnen har mycket påverkan på många skådespelars val. Mm. Viggo Mortensen hade val du Saga och Ringen på God of War, Ja, men det är oftast. Även redan en ny standalone mm. Spider-Man-film. Ja, en homecoming är också på gång mm. med äh, Robert Downey Jr. i just spel. Mm. Så det kan bli kul att säga. Jag fortfarande kvar att se Captain America: Civil War. Så jag har... En uh, pusselbit som saknas, där Sen läste jag att uh, John Favreau ska göra Lejonkungen i Leiberg-körelsen. Ja, det kan tänka mig. <laughs> Gick det bara med Jungleducken? det var som en bra film för mig. rätt lyckad. Mm, yeah. Ja, hyssatt. Säkert det. Kristoffer Walken, vad right Hans son, jag var right, ute jävla nöjd med. Han är. Uh, jag, jag tycker det var kul att han gör på sig själv på det sättet Men ja, ingen, uh, ingen stark sång där I wanna be like you Ja, mm. yeah, det, mm. det lät så Så <laughs> jag trelån för ett par timmar sen till En komedi som heter The Comedian Där Rob De Niro spelar huvudrollen. Och verkar vara lite mer seriös än de filmer jag gjort på senare år så kan vara kul man, man hittar tillbaka det lite grann. Men det är en gammal film. De har premiärer på de festivaler i år. och Det var canon och någonting. Ja, det finns en annan det kom med den också. rör roboten Nero. Det är typ Jerry Seinfeld. Du tänker nu på King of Comedy. Ja. ja. Det är, det är du, typ, ju det, eller? det här för den finns på Netflix så är det ganska nöjligen. Ja, där. jag ska se så filmen. Denna verkar rätt trevlig och sen är det en massa andra sådana gamla jordingar som Harvey Keitel och Billy Crystal och Danny DeVito Det mm -hmm. ja. är schysst, vad det kul in ja. Sen har vi lite mer superhjältefilmer Thor, Ragnarok Ja Och mer från DC är Wonder Woman och Justice League äh, Wonder Woman tyckte jag verkar vara ganska bra, hur får för Ja, det är ett stort att <laughs> säga Den här suze här är ju fan den coolaste trailerna någonsin ungefär Ja. Är Nej, precis. Sen vet man ju kanske har av en jubb i Lex så liksom. <laughs> fn fnittrande. Vi får säga ja. helt enkelt. Sen har vi då episod 8, slutet av vårt. Oh ja. Mm, mm. Just för att man har sett Rogue One ganska nyligen så... Mm. Jag håller faktiskt på att se de gamla filmerna. Jag, jag försökte se allihopa innan jag såg Rogue One. Men jag hann bara se episode 1 till 4. Skulle du vänta med 4 tills efter Rogue One? Nej, ja, men jag såg jag så den efter Rogue One också. Jo, nej. Gör det igår, eller? <laughs> <laughs> det är ser ja, Det var mest för lite sådana referenser som de tar upp i Rogue One. Jag, som jag, jag, jag måste... Jag måste kolla upp vilken scen det var ja, klicka allting. <laughs> ja precis. Liksom, som en sån sons som egentligen inte har med filmen att göra som står som går och pratar om. Jag har du hört att egentligen att uh, mm. v 15 har uh, tätts ur bruk. Ja det var fan på tiden. Sen i absolut fyra snackar de om att ha se de nya V16. <laughs> ja, ja Ja, det är snyggt alltså. Trots att det är väldigt kort efter. <laughs> <laughs> Nä, men äh, episod 8. Mm, ja. mm. Nu, nu äh, ligger allt på Mark Hamels axlar Jag som. Ja, han kom med för filmen. Ja, ser fram emot sig Mark Hamel eller Luke Skywalker. Kanske en ja. åldrad Lando Calrissian. Det hade varit lite eftertysk ja, ja. faktiskt. Han är uh, en guestspelar i uh, The Seventh that Show och så är spelar han spelar en pästor som älskar Star Wars. Mm. <laughs> And we have some little issues. For example, Eric sometimes likes to talk too much about Star Wars. <laughs> I understand. You do? See this is great. Yes, yeah, Star Wars the greatest movie of all time. <laughs> It's hard att to talk about Star Wars. Wow, th this is great. Oh, oh no. Och uh, Erik, uh, huvudråd i oh. sinnehåvern i serien, han uh, är ju också ett Star Wars-fan. Mm. Så de kom, <laughs> får bra kontakt där. Mm, yeah. ja, jag älskar uh, den scenen därimellan. Alltså, <laughs> mm. <laughs> ja, så det har varit kul att se Land of Clarissian igen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 TV-serier och sånt här ju. Mm. Vi har fått väldigt få tips om avsnitt vi ska göra ju. Det ena var ju Peter Jackson och det gjorde vi ju. Sen har vi ett TV-serier. Jag har fått höra om äh, Will Ferrell-avsnitt. Will Ferrell-avsnitt. Mm. Ja, det kan vi fixa. <laughs> Sen även Westworld. Vem har sagt det? Vem har bett om det? Jag tänker att jag hänger ut personer okay. här. <laughs> ja, Okej. Jag har bara sett ja, ett par städer. Jag har fått Westwood i alla fall. Och mm, äh, har du på game? Ja. Det kom, det, där, är, där är det lättare att göra specialer. Alltså när det är en serie i sin vägga dess, dessutom ju. Mm. Det är lättare att göra hela avsnitt när det är en serie som är färdig. Ja, precis. Men då är inte lika aktuell heller. Nej, precis. Men äh, det är det vi har, våra specialer tillfall att vara aktuella med det. Ja då. Det blir spännande att se vad 2017 inbringar. Ja, med så många luftar lite. Vi får se om de infrias. Jag fruktar det lite. Man vet ju inte vem som går bort här nej, nej. En efter en går ju alla legender som man typ uppväxt med. Mm. Får inte glömma att nämna Jim Wilder. Ja, Även om jag kanske inte är världens största fan av Jim Wilder så är man ändå uppväxt med han ju. Mm. Hello Upclin styre och ja Young Frankenstein eller eller chocolate baking. Ja den är inte uppfixad med. Nej, den är inte. <laughs> det är den enda jag Undviket. <laughs> I want wicked. har lyckats Undvika på något sätt? Ja, jag, ska inte. jag såg den först för ett år sedan men den är helt underbar. Mhm. Mm jag mest, mest mest för jag har Johnny Depp versionen. Tim Burtons. Det ja, den är ingenting i jämförelse. Nej, okej, Jag ja, okay. ja, det varit. Let's see it för sist <laughs> Nej men vi får vara hoppfulla helt enkelt. Vi måste vara det. ja, upp med haken. Helt ja. ut, ute i livet. Game ut of Thrones, säger får också. Gud, ja. Jag, när vi snackar TV så här. Mm, mm. Och uh, Stranger Things. Ja, absolut säsong två Ja, yep, yep. Yes, yes. Men uh, gå nu ut och subskribera när vi er till nästa år. <laughs> Om ni har inne Just ja, det. Annars får ni dricka kola. Hatten av för oss så ses vi 2017. Precis. Och eh, dena gången avslutar vi med en sång istället för tips. Happy New Year, Happy New Year. Ne ne ne ne ne ne ne jag kommer bara ihåg låtsas lo engelskan som har lärt sig om det lite. Scary Zero Two. Nej, det gör jag, är inte. Ja. <skratt> <skratt> nej, jag inte. Jag har inte ens en låtsas engelska. Jag bara hittar på i en stund. Okej. Nej, nej. Men, <skratt> <skratt> Men gå inte vilse i biomarklet.